Psalmul 19 al neamului Doamne, fă din jertfa noastră smerită slavata Ta și zidul bisericii neamului când urcă la stele. Doamne, pune alinarea din muguri de stea și vindecă prin sărutări de nea rănile noastre aprinse și grele. Doamne, fă ca o cruce maslinul, neamului nostru să stea și dă-ne aripi de îngeri pentru vămile rele. Doamne, cu chiar lui David, deschide poarta ta și dă-ne ca un fulger să trecem printre ele. Doamne, ca o lance tu neamul ne-ai făcut să poarte aprins războiul prin înroșite ele. Doamne, topește ura lumii duios în mâna ta. Cu neputințe leagă dușmanul ce ne minte. Doamne, fă din iubirea noastră o armă de tărie, distruge dezbinarea din neam și din cuvinte. Doamne, așează neamul nostru în viseria ta, că mă din trupul tău sfânt și în calea ta dăne să te urmăm cu minte. Doamne, curaza ta de soare să scrie pana mea. Să ardem mi cuvântul de înțelesuri sfinte. Doamne, fă ca sorocul vremii să vină la un ceas, când o dată sfântă pe buze ne fie în loc de juraminte.